apa yang berbeza tidak banyak masalah Islam. Allahumma Insani masalah yang ajaib ya kawan-kawan di lah. masalah yang ajaib. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dengan hasir tanpa hasir tidur pasir tanpa pasir, Tikar dari kayu yang keras hasir yang banyatahu tidur dengan hasir faqa faqa maksudnya tak ada cukup tak ada cukup makanan tak ada cukup hala waktu sahabat radhiyallahu anhu macam itu wafun yaqman qala lahu wisad yatawassadu kadang-kadang dia ada bisa ada wisata yang dia tidur kadang-kadang tak wisada isteri isteri suami kadang-kadang wisada -kadang, tangan tangan dia wisada pantang misada. hal dia macam itu faham ya tak ada cukup untuk tidur itu makan kadang-kadang ada sahabah yang ada kayu untuk apa tidur Kadang-kadang ada, Kadang-kadang tak ada. <coughs> <coughs> Satu kali ada perempuan masuk rumah Aisyah Rasulullah SAW, anak lepas dia di ha perempuan ini tengok, dia cakap Nabi Sallam tidur dalam ni. Fakarat, nampak dia ila betul Wa bantal, Farshan akses fursen. Balik rumah ambil furs di bawahnya. Bawa ke Nabi Sallam, fakarat ada di Rasulullah. Nabi Sallam balik, tengok ini siapa bunia? Kali ada perempuan tamu, ziarah kita, tengok dia tidur dalam apa? Lepas dia bau ni. Tak karangnya ta Rasulullah tak mau. Faham ya, kawan? Sekarang ini yang paling penting kepada hidup dia, yang tidur dia tidur dalam macam lantai, macam itu ya, kawan? Masjid dia, macam mana? Masjid dia, macam mana? Sekarang anda tengok, Hadis bin Umar, Hadis Umar ajnabat mazid nabi sallallahu dari mana Mazin nabi sallallahu dari kayu Mazin nabi sallallahu alaihi wasallam ada siling ini apa pohon-pohon apa kelapa kelapa dari pohon kalau, uh, kalau hujan kalau hujan kalau semua mai pasang tak ada kana kana minbarul nabi sallallahu alaihi wasallam amudam min khashab Nimbarul Nabi SAW dua apa? Hound dari kayu, pohon-pohon. Lepas itu ada sedikit uh, konkrit dari dari dari tanah dan air setengah masjid sahaja. Faham, tu, faham ya? Pohon. Jelas tak jelas? Tak ada pintu, pintu dia pohon juga dari kayu. Waktu Nabi SAW waktu Abu Bakar. Macam itu. Hal dia macam itu. Macam mana? Dia mungkin beli atau moket. Apa moket? Moket ini dari apa? Bukan dari dari macam itu. Ini mustahil, ha? Karpet, karpet. Karpet waktu dia untuk orang yang paling kaya. Bukan sahabat Rasulullah. Hayadiyah wa Wasallam macam itu paling apa susah paling susah lepas waktu Umar r.a.w. jihad baru buka khair datang ke Medina masjid lagi luas besar ini sama tukar baru konkrit, ini tutup waktu Umar lepas waktu Uthman lagi luas lagi cantik lagi tutup lagi banyak orang dia juga ini bid'ah. Uthman. Satu satu satu sebab untuk orang Khawarij anti Uthman dari dia dia cakap anti kenapa? Dia cakap 1 2 3, nombor 3, nombor 4 sebab dia apa? tukar masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masjid musyrikin macam masjid orang kaya gitu. Tabdzir, tabdzir, tabdzir baitul mal muslimin. Tabdzir. Ya. <تصفيق> عثمان رضي الله تعالى قد جاب dia قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى بيتا لله تعالى ولو كمت حصي قطار بنى له الله له بيتا مثله في الجنه يعني الناس يدengar Nabi صلى الله عليه وسلم dia membangun rumah kepada Allah taala atau rumah sikit tak cantik tapi kewaj Allah taala Allah jalla ala membangun rumah untuk dia mana syurga istiadhas man rضي الله تعالى sekarang masalah ini ajib. Bisa kita beli karpet untuk masjid kita kalau sunnah, sunnah masjid kita dari tanah. Akidatullah, Taqillah. Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tanah sebab dia kemampuan dia macam itu. Walau kalau tuan illa. sunnah Ini akibat bukan masalah. Ini fahaman yang paling jauh. Kawan al saya nak bagi kamu nasihat. Jangan belajaran dari orang fahaman agama macam itu. Jangan. Jenna, ya Allah yang kan dia buat. Ini bukan agama yang Allah al-Ahadan al Nabi ni. Bukan. Profesor Khan ni Bukan kita tak mau lantai, tak mau karpet, tak mau ini. Kita mau tenang macam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 'anna al-muslimin muslimu buatan dari waktu Umar sampai sekarang. Salah. Pemahaman dia semua salah. Fahaman kamu yang betul Lepas 1,500 tahun Sekarang fahaman kamu betul Allah mustahil. Masjid Nabi SAW tanah Sebab Ini kamu puan dia Kalau kamu puan kamu macam itu Tabas Salah dalam masjid apa? Tanah Tapi orang masuk Dia bagi kamu khair Ya akhir saya mahu apa apa Tukar ini Buat lantai Buat khair insyaAllah Atau muslimin Tak ada apa-apa Mereka cakap Tak mau. Saya memang macam Masjid Nabi SAW Ini fahaman ya Ini bukan bahaman agama Mereka fikirkan Ini ibadah Nabi SAW Buat masjid dia Masjid tanah Sebab ibadah kepada Allah Ta'ala Masjid yang tanah Lebih Bayi Lebih pahala Dan masjid ada lantai Ini ada Masjid macam itu Sebab dia cakap macam itu Ini fahaman betul Dalam agama Ini jahat diam jahil ya akhwan jahil jahil antak tak ada berbedaan, tak ada temyiz antara buatan-buatan dari Nabi sallallahu buat alaihi wasallam buatan ini kepada Allah taala ibadah and buatan-buatan dengan kampunguan dia bukan ibadah sebab so, dia kampunguan dia maisha dia macam itu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tanah tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tanah dan kayu alaihi salatu wasallam فهم يا أخواني بالله، الله. أنت فهم. فهم زالهم. وكان زالهم. سبحان الله. ليس هذا يا أخواني في الله. فهم صواب الدينة. إنه بكان فهم من ينبتل من الأقاماتكم. <تصفيق> فهم يا أخواني. جلست جلست. لا. بارك الله. قال النبي صلى قال... صل الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر عبده أثر نعمته على عبده. اما جننا سكه تيمو نعمه ينعم الله بالكم انعمكم ما انا افك افك نعمه ان الله بالكم هكذا امنا نعم اي لا غير ذلك يا اخواننا الذين شهد يا خانك الله بهذه المستقيم ان فهما ان صلاه ان فهما ان قاموا مثل توبان بن بحياء ومن شد شد الله عليه ارى ان هذا الدين غليظ فاوغل فيه برفق siapa yang bagi ekstrim Allah Jalla wa'ala siapa yang guluh Allah Jalla wa'ala tutup pintu khair depan dia maaf-maaf ya kawan Qala Sufyan al-Tawir rahimahullah ta'ala semalam saya dapat saya akan hawa dalam dari Sufyan Qala Sufyan rahimahullah ta'ala at-tashdidu kullu al-nas yuhsinuhu Qala tashdid guluh mudah setiap orang mungkin buat guluh paling mudah .تبيني إني بكان فقه أن فهمنا جامعا الفقه في التيسير للناس من الشريعة فقه أنت بجيت ورن أقه يسر أن تيسير مدهة كمدهة أنتم عنوز يداري أداما إني فقه تجديد ستبع أره ممكن ببعض تجديد وتوطع قال التجديد كل الناس يحسنوه تجديد غلو ستبع ممكن ببعض غلو إنما في, في التيسير واليسر للناس من الشريعة ada fitnah. Dengar ya, kawan kita mau tenggu an focus. Buatan-buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ada buatan-buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab hidup dia macam itu. Bukan sebab apa? Ibadah. anda mungkin jawab, tanah lebih bagus, anta majid dari tanah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang bagi Nabi sallallahu karpet bagi Nassalam lantai, lepas tu dia dia jawab apa? kita tak mau, tak mau dalam masjid tak mau dalam masjid kita mau tanah, lagi akhwas, lagi warak sekarang kita jawab, betul, Amar salah Rizman salah, semua muslimin salah antar betul faham tak ya maksud, faham. faham maksud? maksud. kalau macam itu ماذا عجيبة خالٍ عجيبة وهذه فتنة فتنة للمسلمين هنا الدعوة هنا فتنة أنت داعي الله تعالى مسلم سموا ده في تبتكمون أمر رخصا بالكمودان أن السماء من اللوائل من الكارب من هذا أنت من هذه جواب بدع لا أريد هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا Lepas tu, anda jawab, ikhwan, hikmah, hikmah dan da'wah, dan orang Ini bukan hikmah, anda sudah paca. Sudah paca. Siapa mau ikut kamu? Ini sebab da'wah, da'wah macam itu, anda tengok. Paling Quran. Tak ada efek. Tak ada efek. Kalau buatan-buatan kamu, tak agak mudahan, jalan untuk manusia. Macam mana dia mau ikut kamu? Cakap-cakap-cakap, ini mudah. Kita mau tengok, kamu lah ini dalam, hikmah ini dalam, buatan kamu, ya asli. Buatan kamu. نفهم يا أخوان جلست نجلس هكذا من غلاق الفكر من غلاق تصلح حتى كم قال إن سامح دل على مسائل أبا يالواص لا مشكلة خصوص وراي ينتقد إني حقي منهج إني دي إني كذا نعم منهج كرو مسألة ما نعم جلست يا خير الله واضح نعم بارك الله عفوا يا خير سكران سكران يا خير الله سكران Lagi benar kalau kita cakap kalau mau buat masjid sharat, buat masjid dengan lantai, sebab semua Muslim ikut buatan macam itu. Antak ada khilaf antara ulama. Ini ya juz. ada khilaf siapa yang jaga haram, semua jaga ya juz. Betul tak? Ansekaran semua Muslim itu kalau anda buat lain maksudnya anda buka fitnah untuk kita. Jangan syarat kalau mau buat masjid untuk kita buat masjid macam semua semua Muslim Jangan berbeza jangan berbeza fitnah untuk kita fitnah untuk kamu dan fitnah untuk kita tamu ya tamu. Waalaikum ya rohman nahu royalahissalam. Wassalamualaikum. dia kita ditamakkan solat ada datang perajuk. Jadi apa? Perajuk. Kita tahu kan maksudnya dia buat dia cakap apa? Dia apa? Yani, kalau solat wajib dia atas tanah termasuk yang ni kalau salah fardu atas tanah sama nak fardu. Tak apa, Maksudnya kalau salah fardu, Salah atas tanah. Salah jadi, kenapa dia menjawab, kenapa? Dari dia apa? Apa? Mereka Rasulullah salat, dia berkata dari Rasulullah. Tak faham ya, akhwan dari dia, tak faham. Mereka adalah daripada dunia, saya tidak faham. Tak faham, saya tidak faham, saya tidak faham. Maksudnya, dia berkata dari Rasulullah. Ya. Kalau Salat terwajib sama Fatim, Mereka harus dia berkata dari Rasulullah. nama Rasulullah, kalau karni, kalau cuman, boleh, <tuk> salat qardu itu juga kalau surat sunnah boleh deh. Jadi seperti tadi maknanya itu maksudnya bahwa salat itu harus di oh. Tapi tanah, kalau antum maksud tanah, tanah maksudnya apa-apa tanah ini, tanah ini, tanah ini tanah mungkin. Tapi maksudnya tanah bukan atas lantai. Kalau tanah masunya bukan atas lantai beras atas karpet wajib atas tanah fahaman dia khilaf semua ulama muslim. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat atas khimar tak? Tak khimar khimar, tak khimar. Ini khimar. Kata Ummu Salamah 'Isa kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam khimar yusalli alaihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada khimar. Khimar ini macam sejada, sejada, sejada. Nabi Sallallahu Wasallam ada sejada. Salat atas sejada tak? Salat atas sejada tak? Dalam bahasa ini atas tanah. Atas sejada yang atas tanah. Ram-ram, jelas lagi lah. Lagi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat atas imbijania, imbijania bukan khimar-khimar yang, yang, yang ringan macam itu yang bijaniya lagi depal. salah atas apa? yang bijaniya juga ini atas tanah juga ini sebab Imam Malik rahmatullah ta'ala cakap kalau kalau buat tayam dia buat tayam dengan tanah Imam Malik rahmatullah ta'ala anda bisa buat tayam dengan Ini dengan semua atas dia cakap apa-apa yang atas tanah dalam bahasa kita kalau atas tanah maksudnya apa? Tanah juga Ini sebab Nabi Sallallahu SAW salah dalam rumah dia tak? Salah dalam rumah dia Faham tiah akhi? Farduh dan naflu Ini bukan naflu sahaja Farduh dan naflu Kalau dia cakap ini dalam naflu Bukan Farduh dan naflu juga Dua Dua-dua sahih Mahfum ya akhwan Jelas tak jelas? Ini ajib Saya cakap dengan ikhwan macam itu Setiap kali ya akhwan juga Mustahil, mustahil. Anta bagi kita pendapat yang baru, Muslimun sudah seribu lima tahun dalam pendapat ini anta lepas satu lima ratus tahun anta baru tahu lap. Semua orang ini salah. Tapi saya tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Mufmiyakuan, asma Allah saya ingat masalah dari Syaikhul Islam Taimiranul Abd ini masalah untuk orang yang yang mengajar Al-Quran atau ilmu dengan duit dan mereka syara so, dia tanya Syakha Rasulullah dia cakap ada satu orang dalam tempat dia, orang yang tanya yang ada satu orang yang mengajar Al-Quran sana tapi dia cakap kalau antum saya antum saya mau saya mengajar kamu antum wajib bayaran kepada saya kalau aku tak bayar, haram untuk saya mengejar kamu Dia cakap macam itu <coughs> So dia tanya Syahat Islam ini soalan Macam mana dia cakap haram untuk dia mengejar dia kalau dia tak bayar Haram dia cakap Syahat Islam tanya Allah SWT Yang perbedaan pendapat antara ulama Hukum apa untuk, untuk ambil duit untuk tapi ijma'ul muslimin menggajah kitab Allah SAW, dengan tak ada dengan uh, yani kepada Allah Ta'ala gratis kepada Allah Ta'ala ini baik so kalau ada orang yang cakap ini haram an melawan dengan semua muslimin tanya dia untuk buat tawbah kalau dia tak buat tawbah meninggal dia penuh dia kalau misalnya 3 ayam 3 ayam bagi dia tawbah 3 ayam kalau dia tak tak bagi tahu apa pun had kala yusatah 3 ayam fa'illah wa'illah buri bat'unak faham tu faham ya akhbar yani ya akhi paling-paling berat Anta buat pendapat yang ta'da orang dari salat atau amalun muslimin buatan muslimin semua dari waktu Nabi Wasallam sampai sekarang lain, an anta buatan kamu lain lepas seribu lima tahun, an mungkin anta zain. Orang yang fikar macam itu ada masalah dalam kepala dia, ada masalah dalam kepala dia. Mufakat ya, kawan? Mustahil, mustahil, mustahil. Jelaslah, jelas ya kawan kila, jelaslah. Nah, barakah Allah. Ah, kena ya ni bantal, ya ni. Allahumma salli ala nabiyyi wasalam. Ini masalah ya kawan, masalah besar. Masalah besar, orang yang tak belajaran, dia belajaran ilmu sebelum belajaran adab. Sebelum belajar adab al-ilm, akhlaq al-ilm, tawadu ilm Sebelum dia belajar adab, akhlak, akhlaq, macam mana faham agama, terus masuk dalam ilmu dan faham agama. So Ini masalah. Masalah-masalah. Kala Malik Rahmatullah Ta'ala Kuna la nufti Hatta nakhtalif ala raduli Thalafina sana Sebelum kita buat Fatwaan <todian> mengajar orang Kita belajar dengan Dengan ulama tiga bulu tahun baru keluar untuk muslim Belajaran apa? Bukan ilmu sahaja Tak perlu tiga bulu tahun Akhlak, Cakap macam mana Akhlaq macam mana? Buat macam mana? Dengan ilmu. Ini semua, semua, semua. Man Ini maksudnya apa? Man hajj. Jelas tak jelas ya, Alhamdulillah? Ada ajib. Ini ajib.